molt brillant ella diu que volia que fos l'últim jo i jo penso que ara ben la sentida jo volia ser l'últim però volia ser el primer que fos allà l'últim bé, en Xavier li ha demanat en aquest explicador de contes i lleis que presenti un llibre polític i l'explicador de contes i lleis no és que no tingui idea de polític però no ha presentat mai cap llibre de polític ni pensava presentar-lo i potser no tenia ni esma de prendre cap viarany polític, o potser sí. Aquest explicador de comptes tampoc es havia plantejat mai si havia d'endinsar-se en els quehafers de la política, i per tant potser no havia de fer-ho, o potser sí. Com que aquest explicador de comptes i lleis és un explicador de comptes i lleis, he pensat la millor manera en lloc de fer una presentació formal doncs per què no expliquem un conte i aquest explicador de contes deies, quan explica contes mai ha arribat més ençà del segle XIX mai no fos cas que la proximitat algú la interpretés com que aquest explicador està parlant de naps i cols pitos i flautes i naps i xiribies no fos cas, per tant sempre m'he quedat al segle XIX però mireu que és cas L'explicador de contes i lleis avui no es queda al segle XIX. Ara m'agradaria si tinguéssim el director de sala que baixés la llum i en aquests moments ens traslladaríem, alguns de nosaltres hi érem, eh que sí, Joan? Ens traslladaríem el 2 d'abril de 1977 al Serapi. El 2 d'abril de 1977, als seràfics, hi va haver hi un mítin important que aquells vents, aquelles pluges, han portat aquest llibre. I us ho explicaré. Qualsevol cosa que passa al món, si no passa a no ha passat. Aquest ha passat Però abans d'entrar en els seràfics, abans de posar-nos ara a diarredors d'aquella sala fosca, aquella sala obscura, doncs tirem una mica més endarrere i anem al 22 d'abril de 1976. Tots eren progres, tots eren verges, tots teníem la il·lusió de construir un món nou. I hi havia un partit que ens representava especialment, fixeu-vos que parlo en primera persona. Tots teníem ganes d'assolir aquelles aptituds, aquells projectes que la negró de la dictadura ens havia privat. I tots, aquell dia, tots, alguns ho verbalitzaven, d'altres no ho verbalitzaven, tots estàvem en el Palau d'Esports de Barcelona, en el míting que es va fer constituent Guanyem la llibertat. Aquell dia es va constituir el PSC Congrés i en Joan Colomines, per altra banda un aranyany de pro encara que no es deixa veure gaire i ara ja té una determinada edat, va fer la famosa frase Avui suem tots socialisme. I aquell dia totes les il·lusions de la gent que preteníem canviar el país se'ns van engrescar i totes les il·lusions es van vessar pels carrers. I del 22 de juny de 1976, ara sí, ja ens trasllarem i estem als seràfics, 2 d'abril de 1977. A la taula, aquest explicador de conte recorda que hi havia en Reventós, hi havia en Fèlix Cucurull, hi havia el pare Llimona, i al costat de qui us parla hi havia en Josep Benet. Josep Benet, que si us recordeu en aquelles eleccions que van venir després el juny, va ser presentat per l'entesa dels catalans, va ser el que va treure el senador que va treure més vots, per tant no hi era allà en tant que PSC sinó que hi era allà en tanca entesa dels catalans que també presentava el PSC, i el tenia el servidor de vostès el tenia al costat, i a dalt perquè aquest ordre hi havia rebentós para llimona, m'imagino que pel fet de ser capellà el posaven al mig devia beneir la taula, no ho sé, però estava al mig i a l'esquerra hi havia felis Cucurullas jo del míting no em recordo gairebé res, però quan s'acaba el míting, i algun recordarem, hi havia una persona avui morta, que es deia Manel López, que aixeca la mà i li diu «Senyor Rebentós, expliqui'm què hi ha de cert del pacte d'abril». Ell sabia que hi havia un pacte d'abril. I el pacte d'abril aquells dies corria la brama que el PSC Congrés tenia unes certes relacions amb el PSOE, la banda, diguem-ne eh, la, la delegació del PSOE a Catalunya encapçalada per el senyor Triginer i jo recordo molt bé la resposta d'en Reventós amb una veu suau, amb una veu amable amb una veu de patriarca, en Reventós sempre va ser un patriarca, era un home estimat es va mirant aquell senyor que li preguntava i li va dir d'això no hi ha res si algú us ho ha explicat us ha enganyat. D'això, avui, no hi ha res. Era el 2 d'abril de 1977. Immediatament després de fer aquest petit discurs, que no va ser gaire llarg, Mestre Fèlix Cucurull, que estava a l'extrema esquerre mirat des del públic, per tant, de l'extrema dreta, mirat des de dalt de la sala, li diu en, en Manel López, la prova que no hi ha res és que jo estic aquí dalt. Si fos, jo no estaria aquí dalt. Això era el 2 d'abril de 1977. El dia 4 d'abril de 1977, el 4, eh? dilluns, es dona a conèixer un pacte que no porta data, per tant no sabem quina data va estar firmat, però aquest pacte porta abril de 1977. I es dona a conèixer a la premsa que el 4 d'abril de 1977 el PSC i la Federació Socialista de Catalunya del PSOE havien firmat un pacte en el qual les dues formacions s'unien per projectar-se en el futur. Òbvio dir que mestre Fèlix Cucurull va trigar poc en el PSC. Aquelles paraules que havia dit, òbviament, no les podia mantenir. I penso, pensa aquest explicador de contes, que allà rau gran part de la història d'aquest nostre país. I a partir d'allà passen tres coses no totes dolentes eh? no totes dolentes però passen tres coses la primera que el PSC aquell dia pacta amb la Federació Socialista de Catalunya del PSOE i el pacte amb llenguatge de l'època té un llenguatge d'aquests que es deien moltes coses però al final no es deia res deia que es basava fonamentalment amb la transformació de la societat mitjançant l'accés al poder polític per part dels treballadors. Avui això ens fa una certa gràcia, aquella època estava molt en boga, sortíem d'una dictadura. La socialització dels mitjans de producció, distribuïció i canvi. L'organització autogestionària de la societat. La societat ha de satisfer els mitjans que assegurin la igualtat i la dignitat de l'home el reconeixement del dret de l'autodeterminació a les nacionalitats i pobles de l'estat espanyol i la recuperació de les institucions i principis configurats en l'Estatut del 32, la seva actualització i aprofundiment. A partir d'aquell dia es veia de treballar en aquest sentit. Aquest sentit ha estat difícil veure-li en el PSC alguns d'aquests aspectes. L'aprofundir per l'autodeterminació tots la veiem. Si us poseu en el bloc d'un socialista, però home, eh, parlamentari, de fa tres dies, ell diu els que no hem estat mai nacionalistes això ens sobta en gran manera perquè el partit no només era nacionalista sinó que estava per al reconeixement del dret de l'autodeterminació i després hi ha un altre socialista que fa quatre dies que va fer unes declaracions jo penso que programades i especialment puntejades que deia, escolteu, aquests de les institucions dels mitjans públics de, de audiovisuals, de la Generalitat tenen massa crosta eh, aquests dos, un es diu Mas i l'altre es diu Ferran, per tant no anem a buscar coses en l'altre en, en un altre dijous, esclar que no cal pas dir que en el procés constituent els qui varen fundar el PCC eren l'Alexandre Cedici, la Maria Aulèlia Camany Jordi Llimona, en Josep Andreu Avelló Josep Vidal Jai, l'Anna Valletbon, bó en Joan, en Joan Colomina, la Dolors Torrents i en Joan Reventós, aquests eren els que van fundar el PSC PSOE Avui l'executiva del PSC està formada per José Montilla, la Manuela de Mada, en José Zaragoza, en Celestino Corbacho, la Lídia Santos, la Lourdes Muñoz, la Carmen Chacón, no està no l'executiva i els dos catalans ja han vist com actuen. Penso que en aquella època el PSC va perdre l'oportunitat de reivindicar-se com el que de veritat va pactar amb la Federació Socialista del PSOE. Va passar una altra cosa, no només aquesta, va passar un altra. I penso que aquesta és dolenta. Va passar una altra que va propiciar que tot l'element català, catalanista, nacionalista i jo diria fins i tot independentista que encapçalava potser el qui després va ser el senador Ferrer, gironès de, de Girona, tot, tot aquest element que hi és, que, que hi ha estat i que és potent a dintre del PSC, va, va anar quedant arraconat. Alguns van sortir, van anar amb altres partits l'exemple d'en Fèlix a l'inici, d'altres no, no van sortir, però l'aspecte més nacionalista, més independentista, no? el PCF ha anat sempre fluctuant. Això va propiciar que es donés una altra circumstància, penso, dolentíssima, dolentíssima i era posar-li en bandeja en el senyor Jordi Pujol la disponibilitat que pogués dir, i va estar 23 anys dient-ho, em veien mal, però va estar 23 anys dient tu. Catalunya, c'est I això en política no es pot fer. Política, Catalunya és el PCC, és el PSOE, és Esquerra, és Iniciativa, no sé si són els ciutadans, deixem-ho estar, és el PP, una, una franja del, del PP, però Catalunya no podia ser un sol partit. I allò va propiciar que aquest sol partit pogués significar, pogués veure's, pogués transmetre's, pogués visualitzar-se que Catalunya era un sol partit. I això ha fet mal a Catalunya. Ha fet gran a determinades persones. Ja tinc un gran respecte per en Jordi Pujol. Grandiós respecte per en Jordi Pujol. I si no fos propaganda que avui estem presentant en aquest llibre, per sortir les memòries d'en Jordi Pujol, diria, doneu-li una llembregada. Torna les essències. Torna l'esforç. Això avui dia ja no es porta. Aquest home encara ho propicia. Però políticament el que va propiciar aquell pacte del PCC precisament va ser no avançar el PCC en aquest camí i donar en bandeja que una formació, recordeu que Esquerra en aquella època encara estava legalitzada, l'esquerra les primeres eleccions es va presentar pel Partit del Trabajo de, del Trabajo de España, i es va presentar junts, i després li preguntaves als d'Esquerra per què ho havien fet i et deien que no tenim calorons». Bueno, los milis van adjuntar i es va presentar per al Partit del Trabajo. Per tant, només hi havia en aquell moment de gruix, sí que hi havia el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que va ser el que va anar a redors, diguem-ne, d'aquesta gent més nacionalista va passar en el, en el PSC. Jo diria que aquests són els dos fets dolents per Catalunya. Ara n'hi ha un de bo, n'hi ha un de bo i s'ha de reconèixer. Si en aquell moment el PSC no s'ajunta amb la Federació Catalana del PSOE, el que hauria passat és el que en Fèlix Martí, un gran creient, en les seves memòries eh, publicades sota el títol diplomàtic sense estat, posa de manifest que un balanç del pacte d'abril podria concloure que el PSC hauria renunciat a la llarga al marxisme i a l'autodeterminació. i ja hem vist que ha estat així, tant en un com amb l'altre. A canvi, el PSC hauria fixat les bases per barrar el pas a un possible l'arrotxisme del PSOE, que si bé avui ens queda una mica lluny, en aquella època no ens quedava gens lluny i avui tampoc no sé gaire lluny si ens queda tenim gent de Ciutadans i tenim gent d'algun partit que se'ns se estan mostrant que no són nacionalistes per tant jo diria aquell pacte d'abril que va portar algunes coses importants va portar algunes coses jo penso dolentes, molt dolentes i allò no m'he oblidat que estem presentant el llibre d'en Xavier explico tota aquesta història perquè penso que en Xavier, que no sé si sabia aquesta història amb el detall, que no sé si sabia segurament que sí, perquè és home estudiós, on prové, aquelles pluges ens han portat a aquestes realitats. I aquestes realitats fa que avui, com en Xavier, que el llegim fraturosament, jo estic esperant els seus, en el, el bloc, estic esperant quin són l'anàlisis que està fent de la situació política i m'agrada la manera que té de veure-ho, encara que el títol òbviament li haig de reconèixer que és de bon màrqueting, anava a dir marketètic, no es diu màrqueting, no, de dir vostè té un problema, i aquest problema es diu PSC és magnífic el títol, és ben trobat aprofundeix més a dintre i per tant no s'està, no s'està no us esmereu, veig alguna cara important dintre del PSC no us esmereu, no només dona llenya en el PCT, dona llenya a tothom i penso que és bo i a més a més, i ara ja acabo, penso que és bo per una cosa. Fixeu-vos que l'any 76 tots eren progrés, però tots reflexionàvem sobre el que passava en el país. Tots intentàvem pensar, alguns més que d'altres, els que tenim una neurona la teníem molt ocupada i aquesta no ens treballava, però intentàvem pensar, intentàvem reflexionar, intentàvem posar en comú. Escolteu, això s'ha anat deixatant, això s'ha anat morint, això s'ha es esllanguint, Vivim la política ara a cop de consigna. Fa una mica d'angúnia, d'angoixa, i jo diria de pena, de sentir alguns polítics com intenten adoctrinar-nos a base de consignes. Eh, ara, ara ho simplifico. Hem de ser bons. La Constitució de Cádiz deia que tots els espanyols són bons i honrados. Ja m'agradaria. Ja Bé, els polítics avui fan una mica aquesta tendència. Consignes, consignes, consignes. Escolteu, un poble evolucionat, un poble lliure, un poble com el nostre, no Arengs, Catalunya, que és capaç de pensar, jo penso que ens hem d'aixecar a dir no a tantes coses, però la fonamental, la primera, totes les que ha dit l'Isabel, però la primera és dir prou, prou, en tenim prou de consignes. El que volem és reflexió, el que volem és debat, el que volem és escoltar el teu pensament, el que vull escoltar és el teu pensament, el que vull és debatre, el que no vull és barallar-me, el que no vull és insultar, el que no vull és posar la tela i dir, estos són no sé què, aquests són no sé quantos, aquests són de la crosta, aquests són d'aquest... N'hi ha prou d'aquest color. I per tant, trobar llibres com el d'en Xavier, a mi, personalment, m'omplen de goig. Xavier és molt més jove que jo, per tant, jo ja començo a ser xaruc, i algú em estar recordant d'aquí 12 anys em farà 70, Ramon, o sigui, ja sabeu l'edat que tinc i quan llegeixo aquest llibre m'adono que visc en un gran país un gran país que sigui capaç de tenir una persona que sàpiga, i com ell molts que sàpiga reflexionar que sàpiga pensar, que sàpiga repensar la nostra activitat que sàpiga repensar la política ens ha d'omplir de joia per tant jo acabaria doncs mireu, si ja sabeu com m'agrada fer teatre ara faria de curidria, prou, prou, prou, prou, prou doncs prou, jo dirien els polítics senyors polítics, prou, s'ha acabat n'estem tips de consignes el que volem és debat el que volem és poder dialogar el que podem és poder avançar i el que volem és que se'ns escolti i el que volem és que de veritat no només se'ns expliquin grans parafernalies fixeu-vos que les coses importants no hi arriben mai la llei de balances de l'Estat no arriba mai està aprovada per el Parlament que s'ha de dir I ens diuen no no perquè aquí hi haurà una debacle escolteu, que són nens petits perquè ens diguin la llei de balances d'Estat hi haurà una debacle jo penso que no n'hi ha d'haver cap de debacle, si som capaços de discutir-la, si som capaços de saber-la i si som capaços d'assimilar-la, quina debacle hi ha? Quina debacle hi ha en parlar? Quina debacle hi ha en debatre? Quina debacle hi ha en avançar un país? Bé, ara ja em sembla que estic passant-me i faig un míting, ja eh? que sí? Al final m'ho li he dedicat a la política. Acabo. No sé si se m'ha molt bé, però he volgut partir d'una història, una història que va començar a Quirenx que es va començar a gestar o almenys la meva visualització i la de molts, sé que la Marsellera i recordo que en Joan també hi era sé que molts érem en aquell moment que vam sentir aquestes expressions i d'aquelles expressions n'han anat sortint per disord algunes coses dolentes per sort algunes coses bones i també m'agradaria dir que el PSC és un dels grans partits importants si no hagués existit el PSC com si no haguessin existit altres partits els haurien d'haver inventat perquè si no la societat s'hagués trencat, i una societat trencada aquesta sí que no avança. Perdoneu aquest petit rotllo, sóc de mena apassionat i algun dia potser em dedicaré a la política per fer mítings. Ah, per aquí, compte ja està acabat.